«Та уже вже прямо скандали», – втрутився слідчий з міського відділу. «Можна й так назвати», – згодився начальник цеху. Але Семенішин чоловік порядний, діти в нього гарні, і жінку свою він поважає. «Маємо до вас прохання», – довірливо нахилився до начальника цеху Козюренко. «Чи не могли б ви затримати Семенишина після роботи, скажімо, на півгодини?» «Але про нашу розмову», – приклав пальця до вуст, це в інтересах самого Семенишина. Начальник цеху незадоволено гнукнув, проте згодився. Коли він вийшов, Роман Панасович наказав Владову негайно зв'яжіться з вокзалом. Уточніть розклад руху поїздів у Желихівському напрямі і автобусів. А вас, звернувся до слідчого, прошу підготувати постановлено обшук у Семенишина. Подзвоніть до міліції, щоб операгрупа була напоготові. Роман Панасович стомлено відкинувся на спинку стільця. Влади вскоса позирав на нього, намагаючись відгадати, про що думає ця знаменита людина, напевно, складає план допиту небезпечного злочинця. Тим часом Романові Панасовичу просто хотілося спати. Спокотний день і не дуже гарна дорога вдавалися взнаки. Непомітно потер скроні і ковкнув із склянки тепловатої води і нетерпляче запитав у старшого лейтенанта «Ну що там у вас, Петре?» Той, дописавши кілька цифр, у блокноті поклав трубку. Поїзди з Желихова на йдуть ідуть тричі на добу. Прямий із Львова до Ленінграда проходить через Желихів о 12 годині 4 хвилини, прибуває до Ковеля через 6 годин. Приміський Львів-Ковель виходить із Желехова о 21:27, прибуває опівночі в 7:00 ранку. І ще один на Брест. Час виходу з Желехова 15:07, прибуття до ковиля 22:18. Автобуси є тільки два. Із Львова до Ковеля через Желехове. Нічний зупиняється в Желехові близько 5:00 години і прибуває до Ковеля Об одинадцятій чи трохи пізніше. І денний. Той виходить із Львова о 9.25, приблизно годину йде до Желихова і ще шість до Ковиля. Отже сюди він прибуває десь близько сімнадцятої години. Семенишин міг повернутися нічним автобусом, швидко прикинув Роман Панасович. Уночі потинявся по Желихову або пересидів десь у парку. А втім, чого гадати, їдьмо. Невеличкий з червоної цегли будиночок Семенишина тонув у зелені. Перед вікнами цвіли якісь жовті квіти, а вздовж доріжки, що вела до Ганку, пишалися своєю красою величезні червоні і білі півонії. Владом штовхнув Не замкнуто. Зійшли на Гану, подзвонили. Ніхто не відповів. Подзвонили ще. Нараз їх покликали з саду тонким голосом «Що вам треба, дядьки?» Козуренко перехилився через биль цеганку Під деревами стояв хлопчисько Років десяти, в коротких штанях і картатій сорочці, Білявий, керпатий «Тато чи мати вдома?» – запитав Роман Панасович «Ти ж Семенишина син» «А то ж, Семенишинів, але батьки на роботі» «А можна на них почекати?» Хлопець тинул плечима. «Вони скоро мають бути». Він дивився відкрито та все ж насторожено. Козуренко розумів, що хлопця слід успокоїти, але як? Мулив непевно, «Ми з області, і нам треба побалакати з твоїм батьком. Тебе як звуть?» «Олегом?» «То де можна почекати?» «А заходьте до хати. Там є радіо і газети». «А ти не хочеш разом з нами до компанії?» «Де Ліда?» Незнайомці знали, як звуть його сестру, і це остаточно переконало хлопця, що вони люди свої, у школі, Вони ж на другій зміні. а протягом сказав Владов, так, наче ну, все знав і тільки випадково забув?» «Кажуть, скоро ви на запорожці їздитимете?» запитав Роман Панасович, влаштовуючись на диванчику. «Батько казав, що цього літа одержимо, і додав радісно, він хоче червоного кольору. А ти? І мені теж подобається. Ну добре, втрутився в Якщо Якщо гроші назбирали, то які ж можуть бути розмови?»